بسم الله الرحمن الرحيم وان نجمد الهواء وما ظل صاحبكم وما غلا وما انتقاني الهواء ان لله وحي يحل ما يوشد الجن قد مرتين فاستوى وهو ثم نعبدت الله بغان قاب قوسين ادنا او ما حكم قبل قد مرى کې اثبات قیامت او علت عذاب الشرك رد شرک شروع کو چې کله شرک دور الهي مرز دې کی په سبب دا غي انسان جهنم ترتاوي ندي صورت کې رد شې شروع وکړه یا موږ کې صورتونه کې استهزاء د نبي رسول الله سره شوی و صورت کې اثبات تنبوت صورت کې اثبات تنبوت مات توحید او تفصیل د صورت صورت په قسم لري یو قسم رد کړي د الها او که پزماکه کې د دې کمددګاران حاجت روانيولې زاغيرات کوي او د نړۍ مرث کوي د الہ او سماج یو بعد خلق او اسمان کې حاجت روانيولې لکه بعد خلق صابين او غي استوري متصرف غانه بعد فرشتي متصرف غنل عقول بعد پزماکه کې کنيکان منديان متصرف غانه بعد جنات غانه په صورت کې د زوارو قصمون د الہ او رات کوي او دا خیب چیز دعا رو قسمون دج مشرک خواق آغا سطوری را د کئی کفرشتی را مدد کئی کلانی پزمکر را مدد کئی دعا رو دلیل سچے دے اتباع از دان دلیل و اثر نیشتے دے خیال دے چی کاربا میکیی نصورت اولتن سایتون پر اس بات تا نبوت کی دی نور سورت پر رد شرک نجم نمرات سٹورے او هوا پو مانا ده رو بیدو او هوا پو مانا ده قرده دو او بادي خلق وی چنا ده مراد تنا جنس نجوم سوک وی ده نجم نمراد اغا خاص توری اصوک وی جنس نجوم اگر در ایم ده نجم نمراد ده قرآن آیتونه نو جوم القران ویلې تا دا الله آیاتونه چې راځي د دلیل دي چې محمد رسول الله رښتینه ده یمې قران شهادت کوي والقران الحکیم ان کلمل المرسلین لکه سورت یاسین کوم معنا کوي دا د حکمت کتاب چې ته دا رځي غواړي چې ته پیغمبرې لکه سړی تواید دا خبرې غواړي چې رښتیا وي تانا خبري کوي چې ته دروځني نو جن نجم ناراض هغه آیاتونه نجوم الکلام د کلام قداعات استوره کله چور دیږي نه دا شاهد ده چې زلانیم اغه له قطعه محمد رسول الله اسلام انکوښې ده ځوال اوه توي چې مردان ته روان پېنډای تشي او غاوی اوه توي چې دې مردان ته په مخ خلار شي بنیر ته دو بونیر نسوات تا خوکا مطلب دا نا نا محمد رسول اللہ نا مقصد دیر شئر او نا او گدروان دے کوگو نا او گدروان مقصد مانا ادادہ نا اداده نا اداده که اخوال مقصد دے رک شئر او نا غاوی دے چا کوگو دیر ستوری گوادی جاگئی فانی شون دا کسن ستوری چی دبرنا گردیگی نا دارنگی دتا واحرانا او دی پاقی وحی غلط شای نره چیدونا لکه او شاید چورت کتاب بای او دی کتاب روی دی پاقبار شروع کی نو زل صاحبکم او لکه تالی بار اغلی کتاب روی دی پاقبار او غوا دیتا وی چرازی تا هروان کی مقبلی ترارشی بیر دیتا لارشی نو چرازی نو سباق ختمی طالبان پران راوان نے بل تاریب لاننو سے بیرا رکنی جمعات تذیر آل تالر چای با اس کو دیتا غاوی وئی و غاوی نیق را ذا سباقلا تپلاو خدیلہ نیرا لگره ایچه تفکو گو کیگا یا اقفل جمعات تذیرن نیق ذا کالا ایو کسا کیولا را بل کسا کیولا غاوی وئی ازوال دیتا وئی چوا ذا گو داریتا تم ذا او کجیز راوان محمد رسول الله صلی شاید دي قطعاته قران کله چرغ ور دي د محمد علیه السلام تا چینه کتاشه محمد علیه السلام انکو ابیان کی د خپل خواہش نه دي بیان ده د مگر واحده توهید شیلہ خیل خیلی د توهید هغه مضبوط قوت والا شاید د خیر والی فاستوا برابر دتا اگر د قوت والا جبریل را غلیو از اسرانیقو دلیو او دےو پکنارو بولن سمدنہ کلام کی قلب دے و چونکہ مقصد قربتو ندنہ مخیقا اصل کلام داو سمدن اللہ فدنا نراکوس شو دکنارو دا اسمان نا اندیش محمد علیہ السلام زقا دیتا کلام مقلوب وئی و چونکہ دنہ مقصدو ندنہ مخیقا سمت دل لا فدنا سا کوشه دوفقنا نذیش محمد علی السلام سات نشو د انی زیکت دو کوسين یادین نذې قابوی بقدر سات کوسين زمانی مفسیری کوي او سویدین دیتا عربو واکې سرکار کو نذې به ذکر راغی وسلین دو نذو الايکتلن کی خبر به کوله الیته استاد سورز مگر د ټوپه څا یو ټوپه ما ته پوزګمای دا وری دی وی وسیدن لا چې ټوپه کیو د ټوپه گزار تم وای ان دوه ز مگر چې ټوپه ګوله دو شي دوه ز مگر چې د ټوپه پاسو د ګوله ورته شي غارضو کار پلیندیو نو ارز به دا د لیندی رېو لیندی انه د لین دونه مطلب یا لین دې کیدا مثلا ذات دل لنی کې ان دوه غلا او څو کوی کوس وای سر کی یو سره برسر لکه یو سره بل سر یینو دور دی او څو کوی کوس وای دلې لیندې دا گیچره زه دې جاینې تر موټي پوري دور ځای نو څو قایقوبات دا دریندې نيته هوکا با قوس نیو پد برد محاورې د عربو ذکا غیبه ارسا پا قوشی صاحبولی پا ندیس صاحبولی او د پاک تردید ندی او دا پیدبار دا لی دون کی لی دون کی چی بدعا مصافت کوت نوی بے پدوکے دو راق نزدی دے لکدولین جن یو برسل یادی نمی دے او پیدبار درائی اما دا دے معنی کرے پاک سل نا ارامی حطال فی مالگرر یونس لرا یولا خلکتا بلکه لدنکی باوی دینا دیتی او او دا پارا دا بل بلکه دینا نیت دی پر مانا دا او پر مانا دا واو و ادناک دینا نیت دی پر خیال دلی دنکی نا او د پارا د تردید مده که کلام دخواه که تردید دی تردید پیز بار کتون کتونکی دی کتونکی چه بلی دل نراغب تردید آتا وحی اکرا جبریل دا اللہ بندتا دا پیغمبر اچت مقام واحدا دا واحد مقام کورت صاحب لولا کوئی تابد وئی قرچ محراج تیبوزی دا اچت مقام دے نو آلتا کوئی اصراب عبدی ہی نو عبدیت لو مقام دے دا انگی تر مرگ پورے وابد ربک حتایات یقین نو عبادت تیب دالینګې پته شاوتی توای وا اشدو ان محمدن عبدو نه لا لا دې کوم نه راوخو رچانو لا اچا تور ذلفان راوخو اچا سره راوخو اغه صفات دی الله هغه سره الهي دی هغه محمد رسول الله کې د لا عادیات زیاتو دی حمد کو انبیاء وایلې او نبی علیہ السلام د الله حمد دې دې زکه احمد صلی الله علیه وسلم نو عبده ور دې نوایو ترا جبرئیل د الله بنده تا او اچ الله جبرئیل ته ویل محمد علیہ السلام اج جن بازو کې سړې پستون ګوري او خالب المقتي الکو تر نه صدق اغلن ترا ته تا قتل زماتي کرنو وای مطلب دا نه چ جبریل داغه تا و رولا غذری ورته متوجہ دانه چې پکې بیر مختو نو شکوې دلته پوه چې باندې چې دیرو د الی زلو د جبریل واره بل فریضه سره تمر منتار هغه بل وقام فریضه هغه جنت مااله یا که چې پکړو دا ډیرا جبریل ا اج پټوارو او نو کجې سترګې نبی علی السلام دې انه تیر شه استر کې زاغل بسر مقامک تهي مغامق شي شي استاده او تل دي پترش ګوري allele کوی درته مقامکم وایمزه پترش کوي اته هغه دی ته وي چې تا ته داس کې سره ولار دی نو تا شلته وګرځا ته ګوري لکه پرانځي کې زومن نو دې بدلې ته وزوري وزوري کله هغه پټې ته وزوري دې ته ته ته اولکت تاجیو لی جوڑے گئے ما زاق جوڑے گا ما تاجیو جوڑے گا سرگا دکھا گئی کڑی کلیو کلی، بور جائتا گو رئی کلبل بور جائتا او کلکو غائی او پڑی تو گو مطلب بای نیگ گو را دارنگی جبریل نیگ قتلی نبی علی اسلام جبریل تا ما زاغل بسر نو ایک اگسترگئی نیسترگئی کگیشوی جبریل نا انا تیرشوی عزیذلو محمد علیہ السلام دایته دا نور ختم شو اثبات نبوت واه او تشریح اجبریدی یقینی دے واسطه سعیدا اثبات نبوت نه په صد خبر راکای دلاته دو زاق امانات ریم بل لاق بخاری کہادی کان رجلن یلو تسویق دایو دا شرع کی اسات پان به خلق کو کول نوکی مرشو آغا تیگایت تبا روکو گرنلا چه دا آغا خطی گرن آغا سری شکل جوڑ کر چه دیکل آغا روح رازی لکا اوس مشکان قبر کی روح رازی روک و مقام کده ایسا پتا لگی مشکان و یوری علکا پا مرک سرا دسارین او ری دل لی دل او نیول ختمی کنا تان گا ممر کاجنه سزونه نظر دیکنه دي دی. اته ګونه ناوړي دل دیکنه دي او الله سن طاقت دیکنه دي نو کته وای نه دي نبه له خو غار کې غلط پوت روت چي ګر کنه ا کته اته ري نبه اوشي شوک به سه شو دي چې په مان سره دا لړم نبه بدر کې اوسليا عائشه کې کلیبي بدر کې مونږ دي انوویتش دا معجزه وا دانه چې هر مړې وې نن څنګه او عزیز د عبد الله په سمان جوړ ک ما نه جوړ ننی مر علی قبر یقیل مسلمان نه عارفو فی دنیا بسلم علی الا هو یعرف ورض علی السلام هر سړی مسلمان په قبر د مسلمان چې سلام پیوای کی مګر مړې پیږي واپس کوي عبد الله په سمان د زرا ایله د ما مالی خوای حجاز کې رضاقن ای کانا مرباد و احل الحجاز رضاقن ای محلق در جن بیمانانو احمد ای محمبل و ای کانا کذابان نائج در جنو یحل ممین و ای تعذیب و تعذیب حافظ ان احجار ادا رنگ نور کتاب اند و ادا سی بیمان در روایت تمانی مال بسائقل اکر دی فب ذات المفتده مزیاتن قصیدتن لا نبغت فيها طنګ د متدیان ټول مر کوټی کار نیچري زه د طنګ ټول مر کوټی حدیث زعیف نذوی قول محترم در بیتنه دلې فبذات فبزا المبتدی قصیدتن مزیاتن داس ټول طنګ د ری دلې صحیح قران او حدیث نشي په کوله چې صحیح روایت پېښکنه په نزان نه بس زېف رو اېتونه دي کله فرانکي مولاوي کله فرانکي مولاوي خبر راکې دلاته دوزا او زا هغه ونه وا چې شیطان ما پکې ناشته او خلقو به نظر نیاز پېښ کو چې کله بار خلقو نظر نیاز پېښ کړ نو شیطان ما واد غبول هم انتقال رضی الله تعالی عليه له داغه رنگور د دا پاره خالد ری ویه کله خالد راغې مزادې مونږ اور اوځه اوځي شدتن لا قطو کذي بي اوځه حملو کا حمله مضبوطه ما مدارجون کو او کته زير درجون تم تبوي ديزلن اجلان غير اجيلي زريره بشي حضرت خالد رضی الله تعالی او چر او کلا او حدیث کې را اغه زرا زرا کرا اسلام تاته پوس کو خالد سدی لی دیلیو بیا او سدی لی دیو اور ایتم راتن ناشزتن مایو ببرزری خدولی دا چې راویونه را وتا په ما حمله کولا ویسے لیکو وزارت تو اف جعلتها حممتن ما غوالن ارسکاری شو حضرت دا شیطان به غریه بارتن کی او ذا غضاب اوس هغه درگاہ موزن دی درگاہ تذی، فلانی درگاہ کیوئی دا دی منات اغشق کنو، چکو دید، که خط کرو آیده که روح را خبر را کئی، دا حقیقت تلاعت دو دا، منات ریمبل دا حقیقت و خیدہ او تاسو جو کری دی کانا او که تاسو آئی، نو فناشی دی کانا دا دیدی حقیقت خبر را کئی نشتے یا تاظرال اردینن اللہ را از نانا او پا آلیه و ارضی و ختم شه نرد پا آلیه و سماوی و تا صفرشتی د خواهی لنگرین پای خلکو در قسمت تید ظلم زیر دار ظلم دا اولیه ظلم کوئی چه قرار لولب صابت توئی اوزان نظامن ندی دا آلیه مگر نمو ندی تاثر تا ایخی دی اما شران است ااثر نو درېګره الله په دې باندې دلیل خوایي چرته قران کې وی کیو له سمې و پیرا کوم هغه نو کی هغه یو له سمو کوئی راکم قران او حدیث سی اول کو دلیل خوایا شیخ په پیراشو په پښتو مې سرایته نو دا شیخ نه مگه ما ته تاوځه نه مري مې مانی اس سره معاذ دا مگر نمونه دي تاسو عليخي دي ندي را لګي دي الله په دې باندې دلی خو راکتم حدیث کې دي چې بابا او پیدا کوم غبره تبهه ذمہ داری په خو ذمہ دار دا پیدا کړه د ابا زار ته تبه دي الله په خو ذمہ دار سو کوه مشکان مگر د خیال آ چې غواړي نفس دا دور سر راګول که مشرق ایلا پاسمان کی نرده که بزمکا ده دوارو دلیل نشتره صرف خیال ده اراغه دیتا در اپنه داد اشتای انسان لرا آوچه غواڑی سمانه انسانه تجه کم غواڑی عام ده پار ده انکار ده او انسانه مراد عام مطلب داره مفسرین ذکر کئی انسانه توای چې ما با دیخلا اغا تا چه نو اغا بطاله اوشی چه ده دهنه غواری چه ده زیمه دار ده او بازو اوی چه نا خلاسول کئی ورکول کئی نشته شته انسان لرا اغا چه امید کئی ما دهنه ما تمنا ما تمنا بازو هم انبازن اغا چه غواری باز د باز درگاهونو نه یا شته انسان لرا ما تمنا اوه جوای ولا ایرجت الربی انلی عنده للحسن دنیا کې مې مضی وکړ نو کې قیامت ته لرم نو ما را دې مضی دي دا د کتاب یا ما تمنا من شفاعت شوان دا غي سفارش و مال بخلاصي دا رد کوي دې کې دې اټه انسانانو را اچي دې غاری اللہ اختیار دے اول ارستو رستو اول یعنی سمانات ستانه رستو چې کم کارونه دي یا دغه اختیار الله لری او طانه مخ کی چې سن اختیارو اخرت مخ کی که اگر کې دار رست دے خدا د پاره تشبیه فللله الاختيار فل اخرته کله الاختيار کل فل لږه خدا لری اختیار روستوم لکه څنګه چې لونبیه د خوایار اختیار جديد نو فینه پیدا کولی اته لا یو استری هغه مخ اختیار فطمنه د الله او تاسو نک ندی رامدت کړي نو دا نه یی الله له اختیار بیاوم دي چلند او رد کې د انسان په ماتمنه اسوګ سوردي فرشتونا برا فائدن رسي او خپل دې اس شی کته واچې دې میله غختل کې هغه یې فائدن رسي دا غختل یې مگر پر دینا چې الله اجازه توکي آچا تا چرځای شي ارځای الله دا غنا شفاعت وکي مگر قیامت کې اول شفاعت وکي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اگر شفاعت منطلب دا ده چې قراي اور سره وبخي نو هغه ته بو وايي چې ما توبهخلي کتذلس مجرمانو لپاره ما ته سوال کین زیبخم قاې کی, کی شرطونه دي یو چې شفاعت كون کی فیصله شي دیم چې شفاعت تون کی ددا پته یي چې ا ته له شفاعت توم چې هغه کی ایمان شته مشرک نه وي مشرک نه به شفاعت وکړي دیم چې شفاعت تون کی ته اجازه وشي شمرون کی هغه پېږي نه غسره نو قبر کله ټولني شته که توا قبر کې دعا کوي نه دعا خو عبادت ده عبادت منقطع شه مسلم کې را دي نظامات تر نو دمه ان قطع عملوږي کله چې بني ادم مړ نو عمل ختم شي او که ته داوي چې نه ماله سوال د خلاصوالي کوي نو وبا قامت کی او که ته داوي چې دی ذمہ دي نو خدای او مزه مانه دي ذمہ دار کړي سوره سبا کې دي شو لا ایم لیکونم است قال ذرۃن فی السماوات و الا فلاذ و ادار ندی بروقتا و مالهم فیهما من شرک ان ایم ما ضربخشته و مالهم منهم من زئد انما منشته انما ما احتاج او کرے متصرا واری که ته دا وایته ده پسند کې نه جاته نو ما خدام مې جوړ کړی فلالا نصرومن الذين من دون الله قربانا لہا اګیم د پاره ده چې موږ الله ته او دا ده لمن نیو لري کې اجر ده ما خدا نه دی پته واه کې مې اجر وری دي دا منې دي هغه سوال کړو چه زما قبر تسوق رازی نوتی خدای کار سام که دا کم دا کفر آئیوی دی از دا کم دا که ما سوال کرده دی د مشیق عقیده ټول په بعد دا بیمان زی طول عمر دی خبر کئی پا بعد دا کم دا کفر آئیوی دی ما ناو لی آو سوال که ما ور تسوال منزور کشتاقبر ترا زی از دا کم دا که د اولی کتاب کیون چه دا اوی حضرت پران پیر رحمت اللہ علی پل کتاب کی صف <سفح> صلو اعفت الرعبانی کے یا فقیر الخلق یا مشرکن بہم خلقو ته محتاج شوئی نشرک دے اللہ صلوکو اتاو یاکی ذکر کی کل ما تا تمند علی فو الاوکا پچاچ ستا اعتماد راگے چی را را را را دے ذمہ دار دے نو اتتا الاؤوئے کل من یر الظر من غیر اللہ فر ایسا بی عبدن درو سوک چی نفع نفصان بغیر دا اللہ نے بل چاہی کی نوی نوی نوی نوی نوی ارفع الوسائط بينك وبینهو الفت الربانی یوصل ولدس خدای په خپل اوری د خدای ستا منځ ته جت نشته دes تغهس خلق مخلوقات اغه فریاد کړي او ټول اغه محتاج دي او اویا کېږي کی, کی لیس بی ازیهم نفن و ذر بلهم کل جماعت نشته پهlastه مخلوق کې نفن نقصان بلکه دوی پښان د کان دی و سړي تم دا ټول دا الله محتاج دی ا دې راه هغه سال کړي هغه دا کړي خدای پری خود یقیني پری خود چې الله ایمان غوړي ا کم ملکن سورپشتي دي براو کتا فائدن رسې اس مگر پدای نه چلاجات کی اجازت وکئی آا چاته چې خوږی دا الله او خوشاله یې الله دا غنه یقینا کسان ایمان لري پاکر نو ننږي د فرشتو کو دي جنکو هغه تجنه کوي نيشته دایره لا پدی باندې دلی تابې ندی مگر د ځان هر مشرک تابې د ځان دی اذن فائدن رسې په مقابله یقین کې یقین قران خدای ایمان غواړي خدای وې ماته محتاجی نو یقین دې پرې غوځ اذن په سروان فيه نو مغوارو دا جنا زمون لیکتاب انو غاری مگر جن دنیا دا انتها د علم ده ده دا د علم مقصد ده ذالیکا دغه دنیا د علم مقصد ده حضرت شیخ زکری کی مجدد 30 سم تو په 30 سم کې تدریس افتاره تے نافیات کی خالصن لوجه الله سبحانو بشد تدریس افتا او که فائدور کوي چې الله درداه پاله علماء سو چې به مرض دې دنیا گرفتار نکار موليان چې په دې نکاره دنیا مبتلاشو دین د ذریعہ معاش ګرځانیدل دین د ذریعہ د ژوند ګرځول ایشان علماء سو او شرار مردوم ولصوص دین دادي بد طرز نکار د مفروقات ولصوص دین اغلاق د دې دن دی پت کم و شرار مردم حضرت شیف مجدد و تاقلو وی شریران وی منوشوه لی شیخ لیکی الفتر ربانی کی پرانی پیر تامل للخلس و ترید و یقبله کار کې دنیا لی جستان نوکاری ما ادا غواری چه اللہ دی قبل کی فتر ربانی صفق بین لا تنافقو تطلبون من خلق خدای سر منافقتو چې چی دین بیانے خلکو نه پیسې پی اخلے او اید خدای لکم و ای منافقو ای دیورتا منافقو ای تا قد فی سومتکا و قلبو کفی بیوت انناس تدور جمعات کے ذکر کے حضرتی چولی چی ماخام دی جمعیش پا دی کې کے کیا لوا بارڑی کچھرک براری پیزار دی قبلہ کڑے دی آنی تا گورے المراعی والمنافق من یاقض الدنیا بی الدین ریاکار و منافق آغا سره دے چه عمل دین کئی پیسے پیخ لی اتویر و الکلب و یخالف و تب او پی تعلیم ما غطا باز تا دی تعلیمو که چه اخکار با کئی خریب اینا باز چی عجد کئی نو اخکار کیو کی چه آغا مر غیری سوی اخرینو باز بدا مخوئی اب بیاولا مخوئی نو بیر پیوی نو چه بیاولا مخوئی بیاولا مخوئی د درده لحظه چه علمو خوه نو آقا بیا نارد نقری سپیتی ادت که پیو کی سوونی سی ندام نو چه دو درده لحوه نو آقا بیا اخکاری سی حضرت شیخ لیکی پق پل کتاب الفتو کې که اطویرو والکلبو یخالفتبو بالتعليم مارغا و سپیتا چه ده چالو خو نو آقا رق پل طبیعت خلاف کی نو او تا علم زده که سپیه نو تا پی عملو که تا خود سپیه مجدد ور تا غلو شریر وی او پیرانی پیر ور تا سپی وی و سپیه ترک و لعوضی علیل عمل فردن بدلا بناتن دا پری خودل فرد عین دی یا میت طلب العلم او یتلبو دنیا ازل لک الله علم دی طلب کو نو دنیا پیغواری خدای تا گمراه کی نه پیرانی پیر بد دعا دی تشوید شیطان سمنی ابدن خلق میت طلب الدین من الخلق میت طلب دنیا زیات مبغوز د مخلوقات رب لذت صفاره شوق ده چد دی دین کار کای او دنیا پیښلی الفتر ربانی و ای پیرانی پیر منو تاز پیرانی پیر منو منم خوی زا ایمام بونی منو تاز اگه منو منم فقهانفی زا احنا ایمام بونی فا منی آنا, انا پیرانی پیر منی اینا و لیا منی اپردی کور تا تلیلی اپا زوروی دا پور زمونگ ده خنفین ندی و زن تا خنفین وی ما کور کستاو سکار ده خنفی قزم او گرن دی و ضرور دی مو یې موږ хан فن دا څنګه غیر موکلین هم مرزودی دا یغله راغلی دی او دا زمون کور دی هغه یبه پاند ته دې کوه کاون کولې شي غلط کلاشي کوته او دا ما کور دی دا یغه دا غله راغلی دی دین تا موږ چا لیا شروع کړی دی چا شروع کړی دی سو قران دا غلر اقلی دی پا زور دیدین تر ادامنشید اداخو غلی دی پیر و تسپیو وی حضرت مجدیز و ارتغلو وی اولیاء کرام و ارتلانت وی ذالک مبلغ هم من ارزمان دا انتهاوات دا علم حرفتاق پالا پاچا چه گمراش دلار انا گمراسوک شو چه دا علم مقصد دنیا و گردو جنازه برو کی دا پیسود پالا انتا جنازه پیسودا کولا پیسو ساتل دی کول اللهخه pore پاچا باندې چکلکوی اهتداکلکوی الله الله تابدا د اسمانونو کې والا نو بدل به ور کی عقل کو تا چې ویک په ساره دا بد عمل زالک مبلومه نو اب بدل به کی عقل کو تا چې کړیو توحید په جنت اسنو بیل حسنا زداه کې تشو رات او یونس کې آج سان چې ځان ساتي د کبال لسمه د فایشنه الا اللهم دلته معنا عجیب کړي ځان ساتي د لوی ګناونونو ادب حیاونو مگر صغائر ان صغائر خیر وک ولما یلم خیال ته وایي معنا دایاد داده آج سان چې ځان ساتي د شرک اعتقادینا اسم مکان محرم الجنس شرک اعتقادي کليږي کډی لغه پریت افواای شرک په نور وای چې وګړاله قتل زنه الا لم مگر خیال خیال نزانشیته خیال معاف سي خیال راغید به فایشه کوی نه کرا نو سمانه چې زانی ساته که خیال راغی نو ما معاف کو په خیال منه د گرفتار کړي دانه چې لم ما نه زغیر کړي رب الله الله خو پوهه پتا پیدا کوي زم ماشومان جننا جمن من معنا کې پټواله ماجمانوي په خټو میندو کې نومو باکو وړاندان چز ځان تعریف کې الله په پوهه پاچا باندې چلن نه ریږي الله نه چيري الله ته پته وي ويني اسره چې اوري د توحید اوري د قران اوه کله غمال اوسره ش اتا عمل لوګو نه عمل چې داوي چې خالد دار شخلایله مخې نه دي چې خالق غل او حاجت راو ما ایا د زکا انم د غیب ده دینی چې زب په دې بچم ایا نه له پوهښه ده پاوچ باندې چو په کتابونو د موسی عليه السلام د ابراهيم اې ابراهيم چې پرکړې هو حکم دا الله هغه کې داسره نو بوټکی بوټونکو بوج د بلچا ټول کتابونو کتاب دانه چې الله بلا برګردنی mula ګجره کناسته وې الله بلا برګردنی mula الله بلا بلا برګردن استا دانه چته کې شرک و او مدد او بلا برګردن نه الله بلا برګردن استه اځه انځه انسانلره مگرما سا اسه دې بوغني آيات کې درې مانی دي معتزله وای قرآن نه فکر نه حوای نيشته مگر جزاء د خپل عمل نه قبول ورپې صدقات خیرات کوي نه رسی قرآن صاحب علي امام شافعي رحمت الله عليه وای چه عبادت مالی چونکی نوغا رسی نه نرسی حدیث کے مالی رازی ایمان بونی فوئی نا ما سا سعی پا آغا عمل اطلاق کی چې چه آغا احم مقصودی چه کم احاو مقصودی ناغی ترسائی وی شي او لفظ درسائی په مقصد حدد کی گی نو در ما سعان امراد ایمان دے مانا ایداشوا انیشتے انسان للا نجات مگر په ایمان پل پاتیشو د بل چا اول اگر قران نہیں دی نہ پھیکی ا حدیث کی ثابت تھی کہ دعا والا غاری نہ رسی خیرات صدقات کین رسی ماتے تے خیرات صدقات نہ منی مایا او یداوری مے تا صلا طربانو رمنم متبررن منم ویس قات نہ منی مے منم پتہ صلا نا غانیہ نڈا موی د ایت مانا دادرسن دیما بنفا مذہبم دادے کہ انسان نہ ذکا مضمون د توحید سره روان دی هنيڅه انسان له نجات مگر په پلي ایمان د بل پيمان نجات نشته په تاسو انسان له را خیر په عبادت او سره خیرات کوي هغه بقینو افادی ثابت دي یو سره دعا کوي پرامرته نو غرسې په دې ثابت دي هغه قران نه فننده کړی او تا تي ایمان در در دای چی په دې دیشي نو بدر پور کې الله تعالی دا بدر پورا پیمان اورت دې الله خوشالي او غم اضحک خوشالي او غم الله را ولي خير او نفع نه نقصان الله را ولي دیلالت نه نه نقصان وینه پلانې باب امره تکي وان نسعه سو فایرا یا دا دا ایمان ابلی دیشی قیامت کے چیدے مومنوں یا دا دا ایمان ابلی دیدلالا اردد دیدلال یو اومن اللہ تا دیدلال پاخرت کے اولا معنی علوم اللہ تا متعیقی انتحاد و علوم اللہ تا دا انسان تا اللہ کشالی رہو لیو غم از حقا سرے یا اللہ خوشال ابھی کی جنتیان او بڑے ابجڑے دوزخیاں یا و انه ازحکا اللہ باران د بارنا او چوئم کا پنبات خدای و باران د بارنا اسمانو کھا نکل تل ارض صدا و کیو چکل درغی درغونوں شی او الله قاتراولی براو قاتا او مخه معنا ما عام کړو الله خوشالي او غم راولی الله امر غراولی جوان دا, دا لا لا لاسګی دي اماتا تکلیف ام مصیبت هغه الله پیدا کړی جوړه نرو ما دا پدېک دا کما جوړه بابا پیدا کړی ده الله غنی کئ سره او فقیر کئ غنا و فقر الله دا و ذمہ دار در سره الله سړیا مرګ او جن دا لالاس کړي غنا فقر دل لالاس کړي د بل چا څوک دی چې انسان دا <خخ> بل چا چي او الله پیدا کړی انسان د ساس کې وبونه کله چې وردل شي الله باندې پرایشته بل الله غنی کئ سره او فقر کئ الله رد نه شي راځه هغه ستوري څه یې ردلاتو ضمانات دي داویږي اغستاسو الها داګه الله ذمہ دار دي اغه نه پويږي هنه نجومي غرمانه استو نه کچره دروځي نه دانا اخلکه مدرف منی شو موسمو زروانم انا چې چت کړه راشي قسمت لټوي قسمت ما چارچا پهو کتل مې طالبان کو نیشته دي راتوي کی ولیڅه ته لې وځم زه نه یم ما سبا خپلې سره ورانی ما زه وتا لا تا نه درکم په دا ما یو کار دی هغه وکړه وې هوا ما دا و هم چې تم انسان یې وایم ما پتاه وړیدم ته دا وایې تر کومه پورې پتا پدې نه ورپوته زه زړه دې د دې ملینو کار نه لې ما ددان په حال لیکه وره بلله ګوري قسمت تدبر بالنجوم ولاستدري فرب النجم يفعل ما يريد تزانه قسمت دستور نټه ورب النجم يفعل ما يريد ها مالک دستور اغه څه کوي نو کوي وزانه نه خبر شریه ابل تا را چی قسمت وګوري ادازه به وقوفه مقلوب دي چې دا نه ګوري چې ځان نه خبر ولدر ګمري په خير برآخي دبب دبب ستګوس م... د ملوچ سره ایبه سرګي کې وایي سرګي به اسوي خدا باي فقير بچا خير دي سګواري سګواري زیګواري ددولګواري اوبو زر ولې پيزو پايي و هغه تا و چې ته به ترکه مو پر خير غواري <تصفح> دا نوې چې ته به ترکه مو خير دا غوارم چې ته به ترکه مو خير دا ورته نوې فقير بچا وی راغله ا <مالك> داسې مطلب دې به وکړو مالک درشي الله دې الله پیدا کین انسان د ساکیوونه چوغردل شي الله باندې فرایز دې بل الله غناراوی افقر او الله قانون دې راوې الله لکړیو اعظم بني اسمو ديانو باقی شي تفیض ذکر کئ د مشرکین او رب یان مکمل او پاږی زجر او شر نو صفیف لکه قرآن اوار اوار او اور رٹنا ور کی لکه شاگرد تا ہے خبردار یا سپیڑا بدرکم اбяورتو ا پرانے می سنگ والیو داں کی قرآن سورۃ چ ختمین الا کڑیو اجم بنی ا سمودیان نو با کی شی اقوم دنو دنا پوخا ودې ډیر ظالمان ازلم ډیر ظالمان ا ډیر سرکش اموتفقہ اور لشی وکلی الله دې تبا کڑیو نو پرګړو الله دې لاله عذاب 16 پټوالو نو پکم نعمتونو زرا چې خلا تاسو اخلاص کړی پکم نعمتونو زرا چې مسلمانو نتا اخلاص هي دامن نعمتونو دي تاسو چې کوي ها دا قران ها دا دا پیغمبر یې اون کې دې یې اون کوونو ام بیا پوخاج څنګه غلو نداري دامن پیغمبر راغی قریب ف قیامت پیغمبرانو سلسله ختم شو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم راوسته از فتل عاطفه قریب فی قیامت لا صلاه نشد لا ابد الا ان دریمانی لدی یقوم مصدر لک عافیتن نو مصدر مؤنث مذکر راضی نو لا صلاه کشف من دون الله نشته قیامت لا پراستل بیدالانه بل چاہتا یعنی قیامت الله کا رگی او کاشفتون کې تیره مبارقه را لیس اللہ کاشفتون نشت دیل را یو تن پرانستون که بعد خلقو کاشفتون مصدر پیدبار در نفسون ہوئے لئے صفت تا موظوفی موظوفا نشت قیمت لرا بید اللہ نا سوک پرانستون که چه داغا پران دی اوخی چه قیمت تا نیوخش دی ایس سوک نشت پرانستون که چاغه دا علم د قیمت پراني دي او خلق ته یوکي کشف پراني استل او قصف لرقول نيشته د قیامت نه پردلر كون کې ایسو یو الله پردلر کې داغه پته ده معنا یې دا, دا, دا شو نيشته بل سوم ايا کاشفاتن صفات جماعتن ده له صلاح جماعتن کاجبتن نيشته او دلا چې د قیامت نه اعلان د قیامت پر د نړۍ کې خپل ګټه څرګندلې او بل سونکی کشف معنا دې زالې دې چې دا لری کې معنا دا نشته کاله را اتلا په قیامت چې دا پوشي چې له بکلې چاغله ہدایت لار شي چې دا بکلې زياد کاشفتون په معنا د کاشفون دې نشته قیامت لا لری كون کې یا کاشفتون صفت نفسون دے نیشت ایوتن لدکہ ان کے پردر قیمت چیز قیمت کارکی یا صفت جماعتون دے لیسلا جماعتون کاجواتون کیو ڈالا در قیمت نپردر لدکی اخر کتاو خید نتاسو دی بیاننا تاجو کوئی کیا اللہ وی قیمت رازی اخوان دیگی نجاری وانتم سامدون سمدوئی اباسو ا تاسو تیڅ افان یي نو ار کلا چې قیمت ات راځي اور کلا چې زمکي والا او د اسمان والا ټول الله تعالی دار دي فسجدو لله نو تاسو ته تعالی دار شی د الله او رحمت کوي را وعبدو خو الله رحمت کوي چې ار کلا ایز د مخلوقات ثابت شو صورت کې فرشتے محتاج دی، اسطوری محتاج دی، انبیاء محتاج دی کیا رکل عجز دو چولو صحابیت شر نو تاسو اللہ تعجز شئی تاسولی بید اللہ نبال رامدت کوئی مخیم